Та Ольгопільський, почасти Брацлавщина і місто Брацлав. Командиром другої північної групи, яка включала в себе Київщину Північне Поділля та Волинь спершу було призначено Юлія Мордалевича та після його зради її з наказу Тютюнника очолив підполковник Сергій Яворський отаман Карий У цьому випадку сталося непорозуміння між Тютюнником та Петлюрою який незалежно від партизансько-повстанського штабу призначив на цю ж посаду отамана Якова Шепеля. Слід зазначити, що між головним отаманом Симоном Петлюрою та генералом Хорунджим Юрком Тютюнником непорозуміння існували вже віддавна. Обопільна недовіра двох визначних українців сильно шкодила справі визволення України. Все ж робота, хай не завжди узгоджено, проводилась доволі активно. Уже у травні 1921 року в Україну почали прибувати перші посланці старшини для постійної роботи. Так, у травні для підготовки повстання проти російських окупантів до Летичівського повіту, який був тереном діяльності отамана Орла, прибули сотник Черненко, поручник Антончик і поручник Звягин. У Женишківській волості Литичівського повіту організатором було призначено мешканця Женишківців Артема Сухого. Йому було поставлено завдання влити у загони кримінальний елемент і привести до послуху. Якщо ж кримінальники продовжуватимуть грабувати, то було наказано рішуче винищувати їх. Сухий так і зробив. Нещадно розстрілював тих, хто не захотів кидати свій ганебний промисел. Організатором Зіньківської волості був поставлений Петро Цимбалюк. У Михалпільській волості організовував підпілля Псаломщик зі Сніткова добродіїв, що походив з Проскурівського повіту. В Дражнянській волості творив підпілля поручник Звягин із Полтавщини. У Бахматівську волость організатором призначили безрукого Федька Щербу. Сусловецьку волость опановував Черненко, якого прислали за кордону. В Меджибойській волості керував підпіллям Гвідон Качуровський села Рудні. Яковина виконував роль зв'язкового між штабом отамана Хмари і начальником шостого району Яковом Шепелем. У 1921 році. В Литичівському повіті до підпільної організації, яку очолював отаман Хмара Харченко, входило до чотирьох тисяч чоловік. Підлягав він безпосередньо начальнику 6-го повстанського району Якову Шепелю. Інститут відповідачів у травні повстанський рух досяг високої точки. Згідно з оцінками ворога, в цей час сила українських повстанців вимірювалася в 12 тисяч 700 чоловік. Насправді, це занижена цифра. Учасників визвольного руху було значно більше. По-перше, ворог не виявив усіх партизанських загонів. По-друге, багато повстанців перебували у так званих пасивних організаціях. Підйом повстанського руху спонукав більшовиків до ще жорстокіших заходів. Київська окружна нарада по боротьбі з бандитизмом зокрема, наголосила наказ другий, спрямований не стільки проти повстанців, скільки проти селян. Тягар відповідальності за партизанський рух покладався саме на них. Відповідальні призначалися з розрахунку одна людина на 20 хат. Якщо в селі було поранено чи вбито представника совєтської влади, з числа відповідачів, жереб визначав когось нам смертну кару. За смерть одного совєтського активіста життям розплачувалося двоє. Якщо тіло вбитого червоноармійця або комнезамівця закопувалося, то розстрілювали чотирьох селян. Уникнути розстрілу можна було лише зрадивши дійсних учасників підпілля. Майно сімей, члени яких знаходилися у лісі, конфісковувалося і ділилося порівну між місцевим комнезамом та повітовим фондом боротьби з бандитизмом. Відповідальним, щоб не втекли, обмежили свободу пересування. Без дозволу місцевого комнезама або сільради виходити за межі села вони не мали права. В інструкції по приміненню приказу номер два зазначалось. Перше. Назначение ответчика должно происходить первоначально в районах наиболее излюбленных бандитами и должно производиться, возможно, более торжественно. Четвертое. Вообще иметь в виду, что главной целью создания института ответчиков –